Минуло кілька місяців, минула весна, минуло літо, аж восени надійшов наказ від Петра вести Порфирія до Петербурга. Там у Петербурзі привітала Порфирія тайна канцелярія, саме ім'я якої страшне було по всій Росії. 21 жовтня з тюремної ізби повели Порфирія на допит. Як у страшному сні згадував потім Порфирій цей день. Згадував страшного 75-літнього діда, начальника над канцелярією Петра Андрійовича Толстого. Згадував його спершу облесливі, хитрі слова. Далі погрози, криву посмішку. На своєму стояв Порфирій. Тільки казав, що ті малюнки – які привезено з України, не зовсім правдиві. Надто переконував він, що бачив на небі літеру «Покой» – «П», а не шибеницю з вірьовкою на ній, як то було на малюнках. Так і повели Порфирія з допиту, не добившись нічого. Того ж таки дня до митрополита Степана Яворського, теж українця, як і Порфирій, прибув гвардійський поручник від Толстого – з наказом прислати духовну особу розстригти порфирія. Нащо було це робити? Та дуже просто справа затягувалася на допитах в канцелярії часто густо до тортур доходило, а духовну особу катувати не годилося. Тож завжди робилося так спершу розстригали, а потім уже брали на муки досхочу. Не раз доводилося митрополитові тайній канцелярії помагати, чинців та попів розстригати. Тож і сьогодні зараз же послав він ієромонаха Гедеона. Мов, у страшному сні для Порфирія минав ганебний обряд розстригу. Падало додолу обстрижене волосся, струмками лилися сльози по обличчю, та робив своє діло, досвідчений Гедеон. Закінчив обряд і з іконописця став розстрига потап. На другий день потягнули знову на допит. І знову, як і на першому, заявляв Порфирій, що бачив видіння, але нікому ніяк не тлумачив. Минув день. І знову допит. І знову те саме. Цього разу страшніший був допит за всі ті інші. Поставили його біля диби Времінь, а руки поклали в хомут. Стояв охоплений жахом Порфирій. Ось-ось почнуться тортури. Ось-ось засвистить у повітрі кнут. Почне рвати на шматки м'ясо, і, може, вже неживого винесуть його звідси. Почав знову питати Толстой. Знову на своєму стояв Рострига. Побачив Толстой упертість Порфирієву, зрозумів, що нічого більше не доб'ється від розстриги, наказав вивести його за стінку. Проминуло ще кілька місяців. Голодний, обірваний, напівголий, сидів Порфирій у тюремній ізбі при канцелярії. До Петербурга з далекого Чернігова викликали архієрея Антонія, що не хотів тоді розстригати Порфирія, та про це й не знав Порфирій. 14 березня Толстой с товарищами своими, Ушаковым та Писаревым, ухвалили иеромонаха Порфирия, что ныне растрига Потап, за то, что он показал ложно, будто видел на небе видение, чему и рисунок учинил, с которого в Малой России немало таковых от его плутовства размножилось, а його ложному плутовству вірить немало не підліжить, і зато сослать його в Соловецкий монастырь і держать там його до смерти, отнюдь никуда не выпуская. Від Петербурга до Архангельска 1040 верст, тож на прогони на одну підводу видала тайна канцелярія аж три карбованці 23 алтини і помандрував, Колишній ієромонах на далеку північ. Життя своє доживати. Дяки пиворізи. Не кожній людині судилося вік у своєму селі чи місті звікувати. Серед рідні, серед друзів, серед знайомих. Багатьох водить часто доля по терних, по чагарниках, не дає спокою. Так було й щенцем Іоною. Довго крутила його доля, водила по світах, перекидала з місця на місце, з села до села, з міста до міста. Був батько його, Піп, у селі Черемишні поблизу Казані, та помер, лишивши восьмилітнього хлопця сиротою. А за ним за кілька років померла й мати, і лишився тепер Іван самітний на світі пішов у Пригодманськ до приятеля батька свого, старшого піддячого Василя Воронова. Почав молодий Іван під рукою батьківського приятеля за піддячого служити. Меткий був він, та на гроші жадібний, тож не дивно, що незабаром і хату собі, і цілу садибу збудував. Та спіткало його лихо. Поїхав на повід податки збирати – і купив під цей час в одного селянина вбрання, знаючи добре, що той дістав це вбрання від розбишак. А далі половили тих розбишак, заарештували й молодого піддячого. Довго просидів Іван у тюрмі, зазнав тут тортур жахливих, нарешті ухвалив суд присуд, били його кнутом, вирізали ніздрі і мали заслати на каторгу. Так би й загинув десь Іван на каторжній роботі. Та мав він добродіїв оборонців. Звернувся він, ударив чолом Тихонові, митрополитові Казанському, благав про помилування. Тихін звернув увагу на нещастя попівського сина і попрохав за нього губернатора. Випустили Івана на волю. І він зараз же постригся в чинці під іменем Іони. Та жити в монастирі швидко набридло Іоні. Почав він волочитися з монастиря в монастир, збирати по містах та селах милостиню.